A pusztító. Nyáron a havas tetőkön az embernek és a háziállatoknak legkomolyabb ellensége a köd. Teljes szélcsendben üli meg a bérceket. Néha oly rékony véteget alkot, hogy a napkoronáját sem takarja el teljesen. Mint homályos ezüstszínű korong lebeg a magasban, melybe bátran bele lehet nézni. Az embernek a szeme ilyenkor nem fáj, nem könnyezik a fénynek túlságos erejétől. De ez körülbelül minden, ami az ember szemének recehártyáján határozott a lakot ölt. A tekintet minden irányban csak alaktalan szürkeségbe víz. Ez az a bizonyos szürke, látható sötétség, mely az ember szempontjából semmivel sem előnyösebb a korom fekete láthatatlannál. A tehén a havasi réten szétszórva legel. Meredek hegyoldal, hol fűvelben ött felületek szikrás részletekkel és görgetegekkel váltakoznak. Az állatok is csupán a vezető tehén nyakán függő kolomb hangja után igazodnak. A pásztor is annak közelében tartózkodik. Odahagyja, ahová az egész nyáját akarja terelni. A kutyák csaholva segítkeznek. A mély csendet alig szakítja meg egy havasi sármán csicsergése. A madárka ilyette rebben fel, ha valamely nagyobb állat azt a rögöt közelíti meg, mely alatt szél és eső ellen védve fészkét megrakta, és apró szürkésen zöld tojásait kiköltötte. Az olvadó hótól megdagadt hegyi patak egyenletes morajlással, szikláról sziklára zuhanva hömpölyök a sötét fenyvesek felé, melyektől az erdőzóna feletti réteket széles, ember és házi állatok részére többé-kevésbé járhatatlan gyalog fenyőpászta választja el. Esteledik Ma anyájat valamivel korábban kell a karámhoz terelni, mivel az ember ilyen láthatatlan időben azt a sok jó vaktában sokkal lassabban bírja mozgatni, mint világos nappal. De azért az öreg, aki évek óta a gurúnyú pásztorkodott, erről a helyről bekötött szemmel is ahhoz a bizonyos kitaposott csapáshoz visszatalálna, melyet már nem lehet eltéveszteni, és amely egyenesen a karámhoz vezet. Ezért részben korholó, részben becéző szavakkal hajtja a kolompos tehenet a hegyoldal mentén úgy, hogy balkész felé legyen az emelkedés, jobbról pedig a szikláról sziklára lefelé rohanó patak. Mielőtt a csapást elérnék, még egy csörgedező vízeret kell kereszteznie. Ha a víz mellett buján sarjadzó kékvirágos, aktominum cserjék vannak, akkor felfelé kell tartania, mert különben ez szikla labirintusba téved, hol a tehenek, a nagy kövek és feldőlt fák között esetleg a lábukat eltörnék. Amennyiben azonban a csermely mellett csak csupaszköveket és rövid füvet talál, úgy bátran haladhat a rétegvonal mentén tovább, mert akkor az ösvényt minden veszély nélkül fogja elérhetni. A szürke félhomályban lépésről lépésre előre haladó nyájon egyszerre vadfélelembe szerült. A kolompos tehén iettembők bők, felemeli a farkát, és pár vadugrással eltűnik a félhomályban. Az öreg pásztor mellett, mint vadfantomok, dübörögve, prüszkölve és fújtatva vágtatnak el a csorda többi állatai. Mindegyik csak pillanatnyira válik láthatóvá. Amely hirtelenül feltűnt, épp hogy gyorsan nyeli el a formátlan szürkeség. A kutyák valahol hátul és alatta többé kevésbé egy helytugatnak, hol egy halára rémített tehén bőgése hallatszik. Ez nem is a szokott értelemben vett marha bőgés. Egy hosszúra nyújtott a legrettenetesebb félelmet és kétségbeesést eláruló ordítás, amelyet csak is a ragadozó vadáltal megtámadott és marcangol tehén vagy ökör hallat. Az öreg egy ideig hátra figyel a kutyák ugatásán és a tehén bőgésén kívül kövek is hallja. Az a bizonyos beregő hang, amely akkor keletkezik, ha a meredek hegyoldalon elterülő apró kövekből álló kő mozgásba jön. Ha egy nagy állat ugrása vagy egy súlyos test zuhanása azt a bizonyos egyensúlyhelyzetet megbolygatja, melyben a szabadon fekvő kő és kavics tömegek a meredek felületeken elhelyezkednek. Aztán újra helyreáll az azelőtti csend és nyugalom, melyből csak a rohanó hegyi patak orgonaszerű hangja emelkedik ki. A kutyák is elhallgattak. Egymás után keresik fel gazdájukat. Szőrük teljesen át van nedvesedve. A látszólag kiállott nagy izgalmakat gyors lihegésük és a hosszan kilógó nyelv árulja el. Az öreg tudja, hogy nem érdemes visszafordulni. Inkább előre siet, hogy a vezető tehén után rohanó csordát utolérje, és további károsodásoktól lehetőleg megóvja. Az állatok a kolompos tehenet követték. Mire az öreg őket utolérte, már megnyugodtak, és a főösfény mellett legelésznek. Innét azután szerencsésen betereli őket a karámba. A piros tartka pinzgaui üsző kivételével mind megvannak. Mindenki tisztában van azzal, hogy a tehenet megette, jobban mondva leütötte a medve. Másnap reggel, miután egész éjjel esett az eső, a köttakaróban szakadozások mutatkoznak. Időnként a smaragdzöld hegyoldalakra nyílik kilátás, melyeken azonban még mindig egy-egy hófoltot lehet észrevenni. A tetőn a fehérleppel még folytonossági hiány nélküli vastag rétegben terül el, melyből az úgóhegye patakok táplálkoznak. A levegő ilyenkor hihetetlenül átlátszó, és az ember majdnem hajlandó volna azt hinni, hogy a természet az egész tájat friss, ragyogó színekkel vonta volna be. De az időjárás cseppet sem megbízható. A pár pillanatig látott tájképet egy lassan felvonuló kötfátyol újra betakarja, hogy a következő pillanatban más helyen mutasson egy részletet abból a fenséges panorámából, mely egyelőre a maga elragadó egészében még nem válik láthatóvá. Míg mielőtt a teheneket megfejték volna, az öreg pásztorral felkerekedem, hogy a tegnapi véres események színhelyén a rabló után nyomozzak. A helyet igen nehezen lehet megtalálni, mivel a köd még ma is csak időnként oszlik el, hogy azután mindent újból láthatatlanná tegyen. Nyomozásra, vérnyomok keresésére gondolni sem lehet, mivel az egész éjjel hulló eső mindent elmosott. Valamivel később teljesen kiderül, de azért azon a sok száz területen semmiféle támpontot sem bírok felfedezni, melyből kiindulva a medve által leütött állat maradványait megtalálhattam volna. Dél felé teljesen kiderül. A megmaradt kötfosztlányok szétoszlanak. A tegnapi homály és bizonytalanság helyett ma a erős napsugárban pompázó tájkép gyönyörködteti a természet barátját. A szem, az embernek legfontosabb és legnagyobb távolságokat fölölelő szerve újra teljes mértékben érvényesül. A nyomok utáni kutatást abba hagytam. Már azzal a gondolattal kezdtem megbékülni, hogy a medvének bűnlajstroma egy újabb felderítetlen rablással gyarapodott. A megtorlás a legközelebbi alkalomig tolódott el. El kell készülve lennem arra, hogy ez a medve még egy-két tehenemet meg fogja enni, mielőtt puska elé kerül de ami késik, nem múlik. Kiveszem a látsövet, és egy sziklás hegyoldalon keresem azt az állatot, mely az előbb egy, a mélységbe dübörögve lehulló követ egyensúly érzékéből kimozdított. Egy anyazerge a gidóval nyugodtan legel, más állatok részére hozzá férhetetlen szikla párkányon. Egészen zsemje színű. A gidó valamivel sötétebb. A verőfényben fekszem, mellettem egy árnyék suhan el. A nap felé tekintek, és egy kopasznyakú keselyüt látok. Dél-kelet felé tart, de nem távozik el. Megfordul, és nagy köröket ír le. Példáját egy második, harmadik és egy negyedik követi. Aki a havasok életét ismeri, tudja, hogy temetés lesz. A szabad természet pontfű valamely nagyobb állatravatala körül gyülekezik. A dolog kezd érdekes lenni. A részvét legnagyobb része tulajdonképpen engem, a piros tarka tehén tulajdonosát illeti. Egyelőre helyt maradok. Meg akarom tudni, hogy hol van a ravatal. Nem kell sokáig várnom. Az egyik keselű szétterpesztett szárnyait testem mellé húzza. Megszűnt aeroplán lenni, és ezért elkezd zuhanni. Úgy esik, mint a magasságból elejtett kő. De mielőtt földet érne, szétterpeszti szárnyait, és a zuhanás sebességét imódó lefékezi. A következő pillanatban a gyalog közt eltűnt. Példáját a többiek is követik. De számuk percről percre megszaporodik. A hivatásos hulláeltakarítók közi a madarak királya a kőszállisas is vegyül. A levegőnek ez a hatalmas vadásza megragadja az alkalmat, hogy egy nálánál még hatalmasabb ragadozó asztalánál élősködjék. Most már én is alakom a helyére, sietek. A meredek hegyoldalon a hosszú botra támaszkodva részint ugorva, részint csúszva haladok lefelé. Ruhanásom a gyalog fenyőpászta szélén megtörik. Ágról ágra mászva, kapaszkodva, ugorva, aztán újból egy-egy vastagságú, himbálózó törzsön egyensúlyozva haladok előre. Végre egy tisztásra érek, melynek közepén egy cirbolya fenyő áll. A círboja fenyőtől 30 lépésnyire fekszik az a széttépet húsz Mely tegnap ilyenkor még a pirostarka pénzgaúi fajtehenem volt. Megjelenésemkor a ragadozó madarak hanyat homlok igyekeznek menekülni. A hollók és varjak egyszerűen felemelkednek a levegőbe, a keselyüknél és sasoknál ez nem megy új könnyen. Nekik sima területen bizonyos szabad térre van szükségük, melyen végig szögdécselve a felszálláshoz szükséges lendületet vehetik. Csak egy ágról vagy más kiemelkedő tárról leugorva tudnak simán és akadálytalanul elindulni. Itt nagyon meg vannak szorulva. A gyalog fenyőágakba belegabajodnak, és csak hosszas kínlódás és ismételt kísérletezés után bírnak tulajdonképpeni elemükbe a levegőbe feljutni. A tollas zsákmányról ma lemondok. Nem akarok egy lövést megkockáztatni, mivel az embernek ott, ahol este medvére akar lesni, lehetőleg minden zajt kerülnie kell. A tehére már csak a piros-fehér bőrmonadványokról bírok rá ismerni. Amennyire még meg lehetett állapítani, a medve aránylag keveset evett. A tehén szájrészét és tőgyét minden esetre leharagta. A keselyük és a sasok ellenben abban az esetben, ha még egy fél óráig késem, semmi esetre sem hagytak volna meg annyit, hogy a medvének azzal még a következő éjszaka folyamán érdemes lett volna foglalkoznia. A húsmaradványok a tisztás alsó szélén egy nagy kő feküdtek. A tisztásról egy a pásztorok által annak idején a gyalogfenyő sűrűjébe vágott ösvény vezetett az erdő felé. Az évek folyamán ugyan többé-kevésbé benőtt, de azért mégis alkalmas volt arra, hogy az ember azon valamivel könnyebben átjusson, mintha az épp gyalogfenyő bozúton kellett volna átvergődnie. Ezen ösvény egy évekkel ezelőtt tűz által elpusztított erdőterülethez vezetett, hol a kiszáradt törzsek már legnagyobb részt feldőltek, és azért a hely pár száz lépésnyi távolságra meglehetősen áttekinthető volt. Csupán a magas mána cserjék gátolták némileg a kilátást. Mindezen körülmények megállapítása után elhatároztam, hogy a círbolyafenyő mögött fogok letelepedni, hogy onnét az esetleg a dökhöz visszatérő medvére lessek. A nap hátra lévő részét horgászással töltöttem el. Besötétedés előtt a fán mellett telepettem le, és nyugodtan vártam. Tartózkodási helyem tenger feletti magasságához viszonyítva szokatlan meleg volt. Az ég beborult, de a köd azért nem ereszkedett le. A vízesések erősen zúgnak, közeledő esőnek előjele. A denevérek nagy számban cikáznak. A nagy rajzásból megmaradt kolombácsi legyek kellemetlenkedtek. Alig mertem őket elhesegetni, mert ilyenkor még a legkisebb nest is lehetőség szerint el kell kerülni. A félhomány sűrűsödik, de azért egy borzott még megbírok figyelni, amint tőlem alig húsz lépésnyi távolságban a gyepet turkája. Végre őt is teljesen elnyeli a sötétség. Roppanást hallok. Azután kalapom karimáján sűrű egymás utánban dobolnak az esőcseppek, oly zajt okozva, hogy amellett a nyári éjszakának minden egyéb hangja elenyészik. Nem látok és nem hallok semmit. Fegyverem závárzatát a hónom alatt igyekszem a mindenen áthatoló nedvesség ellen megvédeni. Az egyedüli hely, amely az alatt, míg a víz egész testen felületén végig folyik, némileg száraz marad. A medve most egészen bátran jöhetne. Tőlem az egész dökhúst húst megeheti. Az első dobogásán kívül semmit sem hallok. Szememmel csupán kalapom karimájának körvonalait bírom látni, vagy inkább sejteni, mert a felhőkkel borított ég épp egy árnyalattal világosabb, mint az átláthatatlan nemez, melyből az készült. Tudom, hogy az éj folyamán semmi kilátásom sem nyílik arra, hogy lövéshez jussak. A reménykedésnek egy foszlánya azonban mégis megmaradt. Hát, ha a medve a hús mellett viradatig kitart. De eljön-e egyáltalán? Nem valószínűtlen mert ilyen időben érzi magát a legbiztonságosabban a prédája mellett. Kezdek elálmosodni. Nem merek elaludni, mert sokan, akik velem együtt aludtak, azt állították, hogy kegyetlenül szoktam horkolni. De a természet erősebb, mint az emberi akarat. Félig fekvő, félig ülő helyzetben a círbúja fenyőnek neki támaszkodva alszom el. Nem tudom, hogy meddig alhattam, mert amikor felébredtem, az előbbi állapotomhoz képest semmi sem változott. Az eső még mindig a kalapomon dobolt, a sötétség még ugyanaz volt. Csak abból mertem arra következtetni, hogy alvásom pár óra hosszat tartott, hogy egy közelebbről meg nem nevezhető testi szükséglet kielégítése elodázhatatlanná vált. Éjfél minden esetre elmúlt. A víradat már nem lehetett távol. Tapasztalatból tudtam, hogy most következnek a medveles legválságosabb percei. Ilyenkor türelemmel kell kitartani. Az eső még mindig esett, a nyugodt ülés elég kínos volt, mintha a hangyáknak egész rajamászkált volna a talpamalat, alatt. A megakasztott vérkeringés következménye. Azon kívül fáztam. De mindezeken túl kellett magamat tennem. Az eső időközben elállt. Még hidegebb lett. Fogaim vacognak, de most már egyszerre csillagokat látok, mely a felhőkben mutatkozó szakadékon átkandikál. A fenyőfák csúcsai az égboltozaton kezdenek lerajzolódni. Nem tudom meghatározni, hogy ezen alig észrevehető világosodás a felhők eloszladozásának vagy a közeledő hajnalhasadásnak tulajdonítható-e. De most már hallás útján is tudok a külvilággal érintkezésbe lépni. Eddig, amíg az eső zuhogott, ez nem volt lehetséges, mivel a cseppek kopogása minden más zajt vagy nezt teljesen elnyelt. A nedves gyalog fenyőcserjékből lehulló vízcseppek állandóan oly zörejt okoznak, melyet esetleg a közelben óvatosan mozgolódó nagyobb állat is okozhat. Azután egy távoli marha karám mellett ugató kutyák hangja is megüti a fülem. De minél tovább és minél feszültebben figyelek, annál inkább erőt vesz rajtam az az érzés, hogy nem vagyok egyedül, hogy a közvetlen közelemben nagyobb élőlény tartózkodik. Ez minden esetre a medvével gondolatban való állandó foglalkozásnak a következménye, mely az ember öntudatán kívül a kedély állapotban tükröződik vissza. Az ember úgy látszik, azt, amivel állandóan foglalkozik, érzi és sejti. Szél kerekedik A dög felől fúj. Valami különös szag üti meg az orromat. Mintha a medvét érezné de ez a bomlásnak induló húsból és a kesejük által marha marhabeleg tartalmából is eredhet. Az ég az asztborító felhőtakarótól megszabadult, és a csillagok ezrei ragyognak a bérctetők által alkotott láthatár felett. A szél hatalmasan zúg az alattam elterülő fenyves koronáiban, és a közvetlen közelében inkább sejthető neszek határozott recsegéssé és ropogássá válnak. Most azonban határozottan észre tudom venni azt a narancssárga szegélyt, mely keleti irányban a láthatár felett mutatkozik. A sziklás hegygerinc szaggatott vonalai határozottabban rajzolódnak ki. Ha a szememet onnét leveszem, és azon hely felé irányítom, ahol a medvét kell feltételeznem, csak a tökéletes korom sötétséggel találkozom. De ha huzamosabb ideig odanézek, úgy érzem, mintha egyes tárgyak ott is alakot öltenének. Most már nem veszem le a szememet arról a bizonyos pontról, ahol egy vakontúrásszerű gömböjded valamit inkább sejtek, mint látok. Sőt, azt képzelem, mintha mozogna. A kivilágosodás most rohamosan erősödik. A gyalog fenyőcserjék körvonalai már elválnak a hegyoldaltól, mely azoknak hátterét alkotja. A bokrok tövében még homály uralkodik. Bizonyos tárgyak még nem láthatók. Azokat csupán érezni és sejteni lehet de ez a sejtés pillanatról pillanatra határozottabb alakot ölt. Most látom, hogy ez a bizonyos hangyaboly mozog. Ott van a medve. Nekem egyenesen hátat fordít, úgyhogy a fejét nem láthatom. Csupán farának gömbölyi idomai rajzulódnak le a sötét háttérről. Megrázkódik. Most már tisztán látom, hogy a tehén húsmaradékokat ráncigálja. Egy darabot leszakít, és fejét felemelve azt lenyeli. Még nem biroklőni, egy sonka lövést, melyel ez az értékes vad esetleg elmenekülne, nem akarok megkockáztatni. Azért várok. Most már nem menekülhet el. A fegyvet lassan lövésre kész helyzetbe hozom. Most teljesen kivilágosodott. Egy fehér mellő kotnyeles havasi rigó megszólal. Szürkésen barna havasi mátyás ott ugrál a környékező cserjék ágain. Alig várja, hogy ő is a terített asztalnál foglaljon helyet. Most a medve negyed fordulatot végez, és mancsát megnyalja. Aztán hirtelen felfigyel. De ekkor már a lövésem is eldördül. Hatalmas fogait saját husába mélyezti. Azt a pontot harapja, ahol a lövedék lapockájába fúródott. Úgy forog, mint a pörgettyű, és eközben annyira megközelít, hogy szinte megérint. Aztán hatalmas ugrással a gyalog fenyőben eltűnik. Ami gyorsan bírok, a pásztorok által vágott ösvényen áptörtetek a gyalog fenyőpásztán. Az égett erdőben még egyszer meglátom medvémet, amit hosszú ugrásokkal egyenesen lefelé, a sűrű erdő felé törtet. Nyolcvan lépés távolságról még egy golyót küldök utána. Gerinc lövés. Hátulját a földön vontatva kúszik lefelé. Kis, szürkész színű úgynevezett hangyászmedve volt. Szőrét pamacsokban hullatta.